Poveste de seară Moșneagul De Simona și Dan Vasiliu Într-o seară pe drumul satului mergea un moșneag sprijinit într-un toiac. Putea în spate unde sa gol. Barba albă îi acoperea pietul, iar pe umeri îi stăteau pletele albe ca zăpadă. Umbla cu picioarele goale prin praful fierbinte, obosit și flămând. Era vară și soarele ardea cu putere. Bietul om văzuse o casă mai arătoasă și se opri în fața ei, fără a zice nimic. Însă, când se apropie de poartă, un glas cam înțepat răcni la el. Pău, lasă-ne să ne pace, moșine, se pleacă de aici! Ne avem de lucru și mi-a dat nici cucerșitul. Bătrânul, care nici nu apucase să scoată vreo vorbă, a privit femeia, a tușit ușor și apoi plecă mai departe. La capătul uliței văzut altă casă cu multe animale în curte, cu siguranță că omul era foarte înstărit. Pe prispă se jucau niște copii. Poarta era deschisă și bătrânul nostru intră în ogradă. Ei, ce ce moșule, ce povestești? Faceți-vă milă și pomană. Cu un bătrân, sărman a, a, a. Păi dacă ești bătrân, de ce nu stai acasă? Eu nu am casă a, Și vrei oare să-ți-o dau pe-a mea? De ce nu ai muncit în tinerețe ca să ai unde sta acum? A, nu te supăra, om bun Dumnezeu o să te ajute după buna inimă ce o ai a, hai, hai, pleacă și lasă-l pe Dumnezeu în pace Moșneagul pornii cu mult mai încovoiat și mai obosit. Dar nici de data aceasta nu se minună de răutatea oamenilor. Parcă se aștepta să fie astfel primit. Merse-l ce merse și ajunse în fața unei case boierești. Nu se vedea nimeni, totul părea pustiu, așa că pășii în curte. În timp ce el înainta spre casă, o fetiță ieși în fugă de după copaci țipând. Nu, nu, nu te teme, dragă moșului, nu te teme, că nu-ți fac nimic La țipătul fetiței a apărut mama acesteia, începând să țipe și ea ce aici, hoțule? Cum de ai și Să intri în curtea noastră Nu, nu vă supărați, doamnă, dar nu sunt hoț dar ce ești? Sunt un bătrân flămând și obosit Vin de departe și nu am pus nimic în gura azi feriat, fetița, hoțule! Uh. După pomana, rog, să Hai! Oh, nu vă supărați, doamnă, nu sunt un om rău Umblu și eu, Dumnezeu știe cum, după mila oamenilor Să ieși afară din curtea mea, harule, să ieși numai decât Ioane, ță-te mult la A, Nea, albusul, nea, bursuc, nea, albuș Așa deci cunoști numele câinilor mei? Înseamnă că, că tu trebuie să fi hot! Că dacă îl mai prinde aici, îi luă picioarele. Dumnezeu să te ajute după inima ce ai. Și îndreptându-se spre portiță, Moșneagul porni la drum mai obosit și mai flămând. A pornit prin sat și nu s-a mai oprit la nicio altă casă. Mergea încet salutând pe toți oamenii pe care îi întâlnea. Soarele a sfințise și Moșneagul se simțea din ce în ce mai slăbit. La marginea satului zări o căsuță tare sărăcăcioasă, cu acoperișul stricat și neîmprejmuită. În curte era curat și plăcut, pereți văruiți, palipită, toate măturate și la locul lor. Dar în rest se vedea o sărăcie lucie. Doar un câine slab și jegălit mâria puțin, apoi cum îl văzut pe moșneag, început să se bucure și să se dea pe lângă el. Când moșneagul se apropie, ieși o femeie și după ea vreo patru copii, doi băieți și două fete. Fetița cea mare să fie avut vreo 8 anișori și mama și copiii erau cam slabi și rupți. Toți aveau numai haine peticite și învechite. Bătrânul îi privea cu niște ochi buni. Copiii se uitau la el veseli. <totuzi> oh, oh. <totuzi> bine v-am găsit, sănătoși, dragii ah, moșului. Bine ai venit. Ah. vite -vi departe. Ah. Nu ești de prin locurile acestea, că nu te-am mai văzut pe aici, așa -i? Oh, Nu, nu sunt de pe aici. Sunt din toată lumea și umblu și eu după mila oamenilor ah, Stai pe prispă și odihnește-te Dar ești obosit și flământ Da, da, domnul să fie cu voi, dragii mei Sunt obosit și flământ, dar te rău, femeie, da, te rog, femeie Ai grijă de copii că eu mă odihnesc puțin și după aceea am să plec mai departe dar unde să te duci acum noaptea? Ah. Stai și te odihnește până mâine și ce-o mânca noi și dumneata da. Mamă, da. eu mă duc să aduc niște apă rece pentru dumneavoastră Dumnezeu să vă milostivească, da, bărbatul dumneavoastră, unde este? E, e la câmp? Nu, eu nu am bărbat, că sunt vădană și nici la câmp nu avem ce căuta, că nu avem pământ Decât în împrejururi casele oh, Păi atunci îți este tare greu singură cu patru copii mare Dumnezeu și o avea grijă de noi Femeia între timp firipă focul la vatra de lângă casă și pregăti ceva de mâncare. Moșneagul se pe repede cu copiii și ținându-i pe genunchi le spunea povești. Numai Ilinca, fetița cea mare, alerga iute venind din grădină țipând voioază. Mama! Da! Mamă! Uite ce am găsit! Am găsit în ban, trei ouă! Să le fierbe, mamă, pentru moșneagă oh, da. Ba nu, nu, draga moșului Să nu le fierbeți pentru mine, nu Mai bine luați ceva pe ele de la magazin Ceva ce aveți voi, nevoie Zahăr, făină, marmeladă E drept că suntem sărați și ducem lipsă de multe Dar fiindcă Ilincuța a găsit o Îl fierb că tot nu avem altceva mai bun să eh, Facă-se voia domnului Răspunse moșneagul ștergându-și o lacrimă după ce s-au ospătat, femeia rugă pe moșneac să se culce pe o laviță, că ea are să se culce cu copiii. Ilinca i-a singura pernă pe care o aveau, apoi de la un vecin a dus un braz de fân și l-a șternut pe laviță să fie mai moale. Oh, mulțumesc! Și acum este mai bine? Da, mult mai bine, draga moșului. Dumnezeu să-ți dea după inima bună ce o ai. M-a povești frumoase? <gătări> nu vrei să-mi spui și mie una cu Dumnezeu și Sfântul Petru Când o umblau pe pământ? Bine, bine, bine, dragă moșului, uite Dumnezeu, dragă moșului, aflând că lumea s-a făcut tare rea S-a sfătuit cu Sfântul Petru să vină și să vadă ce se întâmplă Și într-o noapte, când toată lumea se o odihnea a coborât pe o rază de lună Și amândoi s-au schimbat în doi moșneci A, așa cum ești mai Așa cum sunt eu, draga moșului Doi moșneci cu bărbe albe și cu toiege în mâini Și-au plecat la drum prin sate și orașe Și-au nimerit pe la casele unor oameni bogați Care nu i-au primit și pretutindeni pe unde umblau, încercau să dea sfaturi bune. Odată, au nimerit la o văduvă cu patru copii, care i-au adăpostit și le-au dat să mănânce. Iar o fetiță? Și Ilinca, și mama, și ceilalți frați adormiseră cu toții. A doua zi, Ilinca a început să-i povestească moșului cum a visat Că a venit la ei un bătrân care le-a dat o iconiță Și de câte ori o iconița căpătau tot ce doreau Moșneagul zâmbi în barba sa de argint O mângâie, o sărută și scoase din sân o iconiță și o întinse Iau! Uite! A, parcă e iconița pe care am visat-o eu așa Dragă Draga moșului, să te închin și să o săruți Că Dumnezeu ajută pe cei ce cred în el Da! Ilincuți a făcut cruce și s-a sărutat Și cum a sărutat-o, casa s-a schimbat într-un palat. O masă în belșugată a așteptat întinză. Fetița a bătut din palme de bucurie. Pe loc, toți erau îmbrăcați în haine noi. Când s-a uitat pe fereastră în dreapta, au văzut un staul plin cu vite, iar în stânga, un țarc plin cu oi. S-au mai uitat cu toții și după moșneac, dar. dar nimic. Dispăruse. Și de atunci, Ilinka și toți ceilalți au înțeles cine era Moșneagul, de ce a dispărut așa dintr-o dată și de ce nu l-au mai văzut niciodată de atunci. Ați ascultat Moșneagul de Simona și Dan Vasiliu? În interpretarea actorilor, Mircea Constantinescu, Ruxandra Siletanu, Dan Condurache, Petre Lupu, Violeta Mitescu, Ioana Chelaru